Sələ Rəfimə allahı buyrur, Bukhari <misterius> Dəvə salavatul 5, kefəra Məli? 5 vəqt namaz, kefəra Yəni yandı, günahları Rəfimə allahı Ebu Hureyra, Qadiyallahu anhu və arda Olu ayətini gətirir ki, qəbəsbəyən bəsə allahı sələm buyurdu bir gün Görürsünüz ki, əgər sizin qafınızdan çay əxalın, gündə kiri qorudu çayda beşləri kimsəsiniz, qədəminizdə çiq qalarmıdır? Dədirlər ki, yox, heç nə qalmaz. Dədir ki, Rasul s.ə.vələm, beş vaxt namaz da bələcədir. Allah s.ə.vələ yür xətələrik onunla. Bu hədisdə mətlə beş vaxt namazın fəzil fəzilətini göstərir ki,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 suyun daima çox axdığına görə və geniş olduğuna görə çay deyiblər, deyiblər, ondan da götürüblər deyiblər nəhar nəhar, yəni gün orta vaxtdır çünki günün ən parlaq vaxtıdır geniş vaxtıdır ona görə deyiblər nəhar və <coughs> bu hədistə həmçinin yani Bu məsələdə, ümumiyyətlə, bələdir ki, hər namaz yumur. Şöbəyət hansı namazdan gəlir? O namaz ki, düzgündür, yəni, xilasla, nəyə çıqır, qılınmur, xoşuna. Yəni, necə lazım namaz kılmur? O namaz gülür. Elə namazlar var, yumur, ola bilsin, çıflədir, laq çıflədir. Ayın deyir. Ona da şəhr namaz kim gör axan olsun ki qadrı bu tərtdənizdir. Yox Hər namaz yox. Özdə hər şey yox. Və həmsənin <coughs> məsələn günahkar, günahlayan, fasik qadın namazı gör onun namazı yoxdur. Uyandığı o namazı. Zəifdir. Namaz o namaz k ki necə lazım ikılınan, söhbət ona gəlir. Və Həmçinin dedik ki, bu ayət edməli kiçik namazlara, yəni kiçik günahlara və böyük günahlar bura daxil deyil, həmçinin başqa namazlar, da. başqa namazlar da yurucudur, yəni günahları, məsələn sünnət namazları, aydındır, həmçinin burada başqa əmərlər də var, çünki başqa ləxslərlə gəlir, sə olasdıqdan. Həmçinin kümə namazı bu da yırandır. Bu da halı yır, kiçik günahlardır. Və elə bir şey yoxdur ki, böyük günahı yoxsun. Ancaq təvəbədir. Amma o ləflər gəlib şəriətdə yıyan, yanyan, bu aməl elə Allah bağışdıc, yəni kiçik günahlardır. Böyük günahları yox. Və dedi də həmçinin burdan başqa namazlar da var, lakin beş namaz burada əzəmətli olduğuna görə 5 namaz obis namazlarından fəyləndiyinə görə əni əfsəl namazlar olduğuna görə olar qeyd olunub, obislər qeyd olunmuyub. Əgər əfsəl qeyd olubsa, obislər inşallah nəsə var olaqda da. <gülüyor> Sonra burada baxım, Allah məli vaxtında namazı quraxmaqdan da açır. Yəni kim namazıla qeyd yəmişsir vaxtından keçirir. Burda, burda qalsın inşallah gələn dərsimiz ha, Allah biləyək.